O dia 2 de abril na história, 1905, foi inaugurado o túnel ferroviário de Simplon, que liga a Suíça à Itália, passando pelos Alpes. 1954, Walt Disney anunciou a criação da Disneylandia, que seria construída na Califórnia, nos Estados Unidos. 1960, em acordo assinado com a França, a ilha de Madagascar tornou-se um estado independente dentro da comunidade francesa. 1979, em um lago do Camboja, foram encontrados dois mil esqueletos amarrados entre si. O assassinato em massa foi atribuído ao regime de Pol Pot. O ditador foi responsabilizado por 2 milhões de mortes no país. Em 1982, a Argentina invadiu as ilhas Malvinas e rendeu a administração britânica no arquipélago. A guerra durou 75 dias e terminou com 907 mortos, 258 britânicos e 649 argentinos. 1983 a cantora Clara Nunes morreu aos 40 anos, vítima de uma parada cardíaca. 1990. O ditador do Iraque, Saddam Hussein, ameaçou dizimar metade da população de Israel em caso de ataques conjuntos com os Estados Unidos. Esses são os fatos que fizeram o dia 2 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.